Derbiak ez direla gehiol lehen bezalakoak diotenak argidura puñu bat izanen zuten barda eundazazpiga genaren ondotik. Miagitz eta bayonaren artekoak egiazko derbi batek proposatzen dituen osagai guziak erakotxi baititu agileran. Entxegoak bat alde bakotxean egitmoa intentsitatea bukaeran sekulako ikusmina eta nola ezaipa hastapeneko boroka horoko gori. Begoi tamar segundu bakarrik jokatuak ziren eta jokalariek azken egunetan bildu adrenalina guzia ezin izan duten nahi bezala baliatu. Amabost, amabosten kontra, ukabilka, iduriz, labo eta debizek dute hasi bogoka handi hori. Jokorik ez oraino baina tonua emanazen. Aretzik iniz, bai honako agoina. Ba, idoinu eman du edo piskate, tentsioa kaskatu dira ez lehen minututan, bitaldeak kaskia nerviso ziren, eta bolean aksioa gebe lasaitasuna edo nervioa askatu ditugut. Parean hasier guzaga bihoko 3. legoak aitortzen du ere hastapeneko tentsu hori, baina olako gauzak ez dire laintzinetik pentsatzen. Ez ez ez. Errubiko partidan hasieran zuretsan e, ba zuretsan zaudela e, erakutsi baduzu. Ta bai, astean zehar egondien e, komentarioekin ere, ba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 Bigeren zatia ez da ininten txoa izan. Baina Bokoan agesibitateak faktura badu berriz ere eta plazinek biltzen du txartel horia bestri uka bilkala gatik ondoko jokaldian, bai honak leku atxamaiten du galean füsterek markatzeko. Amairu hamasai ezag iago pundurik markatuko baina surigoriek oraino garaipena eskuan izanen dute. Zazpi minuta eskaz, ustaktzea bozmetrotan Boko garaipena nahi iru pundua kartu gabe baina azkenean ezin. Bukaeran kxirenak Josuela, baiunaren defentsan nagusitzen da, ustaktzearen autohuri txagazenez galegin diogu asie gusagari. Ez, ez, ez, eh, agiliran hilabaztea torregea. Koki auki ditugu aukerak sartzeko, behar bada sartu ere, baina ez, ez, hilabaztea jumar da behar bada sartu dio behokoak, plazinen baloin baten txegu edemuan sartu baitzen, epaileak ez duala ikusi eta bide hori gabe, deuse gaiteko. Burratzean, derbi ikusgagia bagda agileraan, ez da beoren aldekoa, lehen bostetan selkatzea orain antxue zinezkoa baita, bayonaren atik, egun bi agenda selkapenean.